Шумейкова діброва. Я відвідав її через багато літ після трагедії. На місці, вирваних з корінням під час битви дерев, виросли нові, дружні й високі. Густий ліс зеленим наметом укрив долину, якій безугавно співають птиці. В глибокім яру на місці, де впав керпонос, пробилося дерево. Воно дзюрчить, нуртує. Чиста вода наповнює криницю І витікає через цямрини Біжить далі зеленим яром Де падали колись солдати Навіть на видноті при вході Шумейкову Діброву Височить величний пам'ятник героям Полеглиму нерівному бою Сивий дідусь як особлення часу У людській подобі Розповідав мені Про той смутний день Стомлені Важким переходом наші солдати, голодні і змучені, зупинилися з вечора поблизу нашого хутора Дрюківщина на ночівлю. Люди наші, хуторяни, принесли їм хліба й молока, все, що тільки було в нас, щоб підтримати своїх братів. Боліво серце за них, коли б тільки ніч пройшла, а там гляди вирвуться, Подадуться на сенчу. Аж воно вночі й почалося. Оточили їх перед світом німці танками і танкетками. Встановили гармати і міномети. А на ранок таке щенилося, прямо страшний суд. І наплакалися ми, і нагорювалися. А як відійшли з того побоїща фашисти, кинулись ми підбирати поранених. Може, хто вцілів? Горюючи, стали хоронити вбитих. Один з бійців прийшов до пам'яті. Разом з нами відшукав засипаного землею генерала. Був він у звичайній солдатській гімнастерці. Тож не розпізнали його фашисти. І поховали ми генерала як солдата. А місце я запримітив. Думаю... Наші непримінно ж таки повернуться, то я вкажу могилу генерала Кирпоноса. Так воно й вийшло, хоч довгенько довелося ждати. І вже потім перевезли Михайла Петровича до Києва, поховали з усіма почестями. Чи ж думалось колись, що генерали Кирпонос і Тупико знову зустрінуться в Києві, і під траверні звуки похоронного маршу ляжуть кістьми ось тут, коло могили невідомого солдата, який напевне, був з їхньої армії, бо теж прийняв смерть під Києвом. Поряд у скорботному ряду героїв лежать Іван Дмитрович Леонов і Микола Петрович Ломакін, два льотчики, два нерозлучні друга, які пізнали щастя битви за Київ, визволяючи його вогнисту осінь 1943 року а до того громили фашистських стерв'ятників під Сталінградом і під Ростовом, визволили Крим, Донбас, сходилися в жорстоких боях з ворогом у київському небі. Перший з них – гвардії капітан-герой Радянського Союзу Леону, родом з-під Москов'я, з прославленого Волоколамська. Другий – гвардії молодший технік-лейтенант з Донбасу з шахтарського міста Єнакієве. Два вірних побратими – Загинули в одному бою, в одному літаку. В останній раз злетіли вони в небо, і там у висоті обірвався їхній соколиний лед. Безмовні могили, сірі гранітні плити. Але то лише так здається. Це каміння говорить. Треба тільки прислухатись до тихого гомону землі. Я ситниковий. Росіянин, комуніст, родом з Батумі, син робітника і сам робітник, з юних літ у Червоній армії. Моя професія військовий. Я був добровольцем Іспанії і там вперше пізнав, що таке фашизм. Я захищав Київ у 1941 році, командуючи полком зенітників. Я прийшов сюди через два роки з огненної Курської дуги. Славно билися мої хлопці, воїни 23-ї зенітної дивізії на Дніпрі. Багатьом фашистським стерв'ятникам обробували ми крила. Київ вітав нас як визволителів. Я радів, що ми, воїни, які билися за нього в 41-му, дотримали свого слова. Повернулися до Києва, принесли йому волю. Я полковник Ситников Микола Сергійович. Вважайте, що я й зараз устрою, бо і мертвий я бережу спокій київського неба. Змовкає командир зенітників. Тільки шумлять дерева на вітрах. За хвилину озиваються синові й нові голоси Я турбін, генерал-лейтенант артилерії, то мої гармаші громили фашистів на Дніпрі. В боях під Києвом і на його підступах мої пушкарі спалили біля тисячі танків, знищили 30 тисяч гітлерівців. Я бачив Київ у перший день жаданої волі. Ви пам'ятаєте мене, кияни? Я виступав на мітингу 6 листопада, який відбувся коло вцілілого пам'ятника Тарасу Шевченко. Я й зараз з вами, дорогі мої кияни. Смерть не здолала мене. Я живу як далеке від луння грізного бою. Ви чуєте мене? Я генерал Турбін, командир гармашів Першого Українського фронту. Генерал Турбін. Молодим розкотистим громом прокотився він по землі нашій, відрокотав, віддаленів, та луна того грому все ще котиться над землею і будуть навіть мертвих і озивається віщим гомоном Дніпровський косогір, окликається генерал-майор Микола Чернишов, член військової ради 13-ї армії. Він походив з івановських ткачів, родом з міста Фурманова, що назване так у честь легендарного Чапаївського комісара. В 10-ту річницю жовтня комсомолець Чернишов став комуністом, навчався в Комуністичному університеті імені Свердлова. Закінчив курси комісарів при Вищій Військовій академії імені Леніна, працював секретарем Курського обкому партії. Багато бойових доріг сходив комісар Чернишов, неслідуючи високий приклад Дмитра Фурманова. Добра пам'ять про нього ніколи не помре. На віки прописаний у Києві генерал і комісар Чернишов. Майже поруч із славним сином російського народу Лежить мужній син України, генерал Пилипенко Андрій Петрович, родом з Житомирщини. Він прийшов до партії по Ленінському призову, закінчив військову академію імені Фрунзи. В різні роки війни був на посту начальника штабу 38-ї армії 1 Українського фронту. Разом з генералом Людвіком Свободою генерал Пилипенко формував чехословацькі полки дивізії Бився за Києві рідний Житомир, віддавши своє життя за світлий день перемоги.